що за самою своєю природою потребує точності. Тут неабияк можуть допомогти своїми творами письменники і журналісти систематичне видання словників і сумлінне редагування усіх видань. Зустрічатися без зустрічі Її слово «зустрічатись» уподобав останнім часом кожний, хто з тих чи тих причин береться за перо. У вашому звіті зустрічаються великі прорахунки та недоліки. Подібно пишуть Гончар. У наведенні на початку фразі «Ніякої зустрічі нема» Про рахунки та недоліки тут можуть тільки траплятися, але ніяк не зустрічати. Дивна граматика Писати вивіски і таблички з назвами вулиць треба, розуміються, без помилок. На в столиці України Києві де є середні школи, в яких можна навчитися правильного письма, вищі школи, де ще до орфографій можна спитати поради у будь-якого студента і нарешті є Академія наук України з її інститутами, в яких неважко дістати певну довідку у такій нескладній справі, як написані назви вулиці. Однак недалеко від історичних мурів Київського заводу Арсенал. Бачимо хайно зроблену табличку на розі двох вулиць, де білим по синьому написано «Вулиця Аніщенка». З закінчення прізвища видно, що воно українське. А от до якої національної належності зарахувати його початок, важко добрати, бо по-українському і по-російському треба писати тільки «Онищенко». Адже воно походить від широковідомого на Україні імення ОНИСЬКО. Може, автор цієї таблиці звик вимовляти звук О як А. Тоді треба його застерегти, що не можна писати адеський, АДЕСА, Ахтирський, АХТИРКА, а лише Одеський, ОДЕСА, ОХТИРСКІЙ, ОХТИРКА. Хоч у Росії подекуди вимовляють у цих словах «А» замість «О», проте пишуть тільки «Одеський» – «Одеса». Якось на сторінках літературної України Полторацкий виступив за те, щоб вулиці називати Шевченківською, Тургенівською тощо. Зауваження цілком слушне, але насамперед назва має бути грамотно написаною. Відомо, що українське прізвище відмінюється. Тому і на новому будинку слід було б, скажімо, приладнати табличку з написом «Вулиця Франка», а не «Вулиця Франко», як це маємо насправді. Хтось таки мусить у Київській міськраді перевіряти ці написи і не допускати отаких от граматичних відседеньок. Столиця бо! Крокування без кроків У художній літературі і публіцистиці ми палко полюбили дієслово «крокувати». Що тільки в нас не крокує з легкої руки авторів, охочих до приймання досвіду і запозичення. Не тільки частини радянської армії, чітко карбуючи крок, крокують святковими вулицями столиці а й весна крокує полонах республіки, навіть перша травень крокує весняними вулицями Києва. Нам так полюбилося це слово, що ми вживаємо його на всякі лади. Якщо в одного письменника позитивний герой крокуючи згадує про сон, то в другого, не менш позитивний герой, уже Трімко крокує, а третій творить навіть похідні дієслова. Спинив бричку, скочив на землю і швидко закрокував усюди.